بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جمع دیان صورتینی فیر قادماتی موسانی فعلی رحمت تری مقام کی فمسائل در قرآن کی کو توسیع قائل دی توسیع سنگ قائل دی دا تذیغ نشتر دی خام خدا صورت مکمل کے خام خواب پاہر رکا کی او صورت وے خام خدا اولنے بے شروع کے انتحات بے رسے کې صد حثمانی کی جاول جاگب آلوے چور پسید یاگب قسید تاکربن تاو قسم مسائد تیتا عروض کلدی سطراجمی که سموتراجم درگی. اولید ایخ باشی، سنچه ده پر زام کی، لوف ناشر مرتب نده جوید. لوف ناشر. دقشان تیر ده پر دیو کتاب کی، هم لوف ناشر مرتب نده. خبر مخ کی کڑی دلیل اوپسی کڑید. اوونه پیډی نیم غړي د دلیل هم نیمه هاځه دې زینه کتاب خو څنګه چې مرامه ما دغه شان ته د تابیرات چي هم پتو ګټه لري چي په وم سلوکي دا ولا مسروي باب جوه بين صورتين فرقاتين دا ولا مساله همدی له کله یو رکعت کې دوه سوره دلیل پیښ کا او دلیل پیښ کوم کنه د مشری قبا د انصاری واکیل کې کړی کان ري زمينه انصاری هم په مسجد قبا اوم د دې نقيته تللې کلسوم ردانوم دې وقان كلما فتح سورة تن يقرا بها ثم فصلنا مما يقرؤ به مما يقرا به اقبل السر كده ايتى كما قلنا يقرؤ يا يقرؤ ويقرؤ يا سيدنا نقوله ما يمسواك لا حتى تفادي بشنا دو سورة النشور اغير طعيف امام تقرد بان امان تداها و تقرد بان اخرى ایان امداف اخلاس و ایادا پریدا بلوای اکنم داری فصل اجم کلیدی سورت اخلاس و او بل سورت اخلاس و سرکات کزم که زم مولی دکنه هم اغير امان اعبی تاری کاز و خفو اخلاس نا پریدا مصورت اخلاس مستغنی امام محتاجانو کوخه جماعت دلپئی کومه يقوم به کو نوخه ی لم پر دما غلی مام غورای قوم حیران وکانو يروننم افضلهم دید زکر فدکه خیر بهتر ده په مرسب دیو امرکه نه خو خو نا چې د ایمامت کی ایره بل څوک او پرماته نوويصل اسلام خبر خبره خبره غ نه خبر ک جي دا سرړی خ ش ک فقال اافان ماینا ت منې کري چې تو کې ما عملقبي او سابق کو ما حملکن لاجن صورت کل نقال نه قاله حمل کېر خلل جلنا دیته ت په سوي موت لا کې تقریر نه وو تقریر یو په او ای ته وی چې حقيقه ور پسې حویر کې موږ یې قال يار ابن المسعود نهي کېني سنان البجری قال قرات المفصل له دې ركعات المفصلات نه بيغا پر او جو رکا کې دي وقالا حدن ابن مسعود ته اچلې دغه شعر په شان د چالو د شعر دلتي کره دا غلکه شایعت شریر وي ماتمالم نه دایره کار نبی اسلام اقرانه عنا فذكر 20 سورتا من الفصل سورتين فی كل رکعتین نار جمع د دو سورتو په هر رکعت کې رااله بره محاسبه وی دی خان ترمذی کې متاسیږي مشکا کې متاسیږي امر <مارا> و حق و اوزاریات و ناجعات متفقین اعباس مدسیر مضمین او سورة خیمت سورة امعیت اصالون مرسلات تکویر و دوخان خدا تتبیر دا دوا حدیث دا کم از مهم تعلق اٹھا هو قرب خواتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستری فدیہ ولا مصالح بیان اسور جمهور کہیں چا خلاف نہیں ہے احنا اپ مالکی شاید کیا سبحین سعوبی در شعبینا در وقت میں برحماننا اولادینا رفیع بن مہراننا اکتفا پیو صورت مخلدہ موسانی فیع بن ی اوکاس دی ممرنه تو پوس کی یا بل <سؤال> چا تو پوس کاو مفاصل مفصل میں پی وقات کی دی او یا غلا تندی اور کلا اللہ خه یذل ورا دی گلاوی اللہ چې تد یاندا دی گره دې ده فاره جو دوم رسول ته پی وقات کی مو فاتو کل سورت الحج عامہ رکوع و سوت پاره دې باندې کلام دیو هغه یو تخت دې مطلب کې دا که بوخاری کې چي دي دې مضمون غیرات په خواتین باندې د شوړه تاخر څه دې تدعون او شی اخر کې انګلیسي موسیني په دې باندې نه چې خاتمه ویلې شي کولگیه او اوزیان مولید جو خبییی. داداغر اویتنا باره وصراشی و اقراری من مسعود بی اربعین آیت من الانفال. و وفی ثانیتی بی سورت من المفصل. امیده ها؟ و اقراری مسعود بی اربعین آیت من الانفال وفی ثانیتی بی سورتی. ماتنی عبد ازا کی دروشتیا د دې تذکرې تدبیق هندسکی چدا انفال خاتمه الهی شې دې حذیب بلکې هم مکمل سوره الف شې د انفال خاتمه الهی شوي د انفال تر بینه آیات د اټدان الهی شوي یا د ستم شوي نو به پدې کې مو سنب دلیل پیش نکړو خو ظاهرہ د قضا چې ده غنې استلال تشریه شي چن پهلوی خاتمه ویلې او د بل سورته جو مکمل وې دی دا ما مو مسالې باندې پوښتې تاسو د دې کې اختراع نشته درما مساله به یو سورات مخته بن سورات نا ظاهر کې دا سوي ترتیب شو تقدم تاخیر په خلاصو پدې رات کړه چې وروسته نه سورات مخته کول دا مکروه کله کله واجب وي داغه یو اته راځي فقہ حدیثه هغه واجب نوې کوم چې قطره دا سیاست حوالہ یې موصنف د خبرې کوي چې ترتیبي او آسمانی نو داغه نه محترم مرتدیوی بالکل دا کوم کله چې ترتیبې عثماني راغله دي نو د آیتونو ترتیب توقیفی دیو ده او څوک یې سورات القرانه د سورې توبه ترتیب لري دا خو جهیدی دی عثمان رضی الله تعالی په د داغه وحنا پهه سو ترې مکر دی روستې صورتت مخک کول مې صورتت روسته کولل په معه باندې چې عام نه به پ شي او خلک به دقرران معکوس کوي او قرران معکووس کول چې دي د نه جي دي د لکه نهته دکه یاددوګر خلک چې دي منکووس خوران د خپلو ुب... خبیص آزائیم دو پاراو کلتا کئی نو پاقاو ویراز لا د دے چه تقدیم تا دا پا قانون محمد جیل کئی محمد بخاری چه بابو ذکر دے بابو ترکو بعض الاختیار مخابتای اختر فام بعض الناس فیاقو شد من نمو جو کارو غرده که خرق بنا پیگی زید گناه که برایشی بابون من خصه به علم قوما دون قومیم. ذنی مسلاه ده ذنی خلق و صلایقی لیکن ذنی نورسا نیلایق. دا غتی فیقی کراحت وی او دا دید و جنات چاوا عوام ننات بزون نشی پا قرآن باندید. او چطی واسپی که چه دا هم رواده و دام جایز دید و دام جایز دید. او خواس اول پیک کنه. زرو صفشن جنازہ وتی جوړ کی مخک خلک کړي چې هرڅه په دې ته کې جنازه کوم حوضه فاتح ہم د صورتم جہان نو کسانو سلام ګرځول <سؤال> په دې نو پېښی چې را مونږه خدا جنازه پدې څه دي چې ولالو کې روکو سې نه کېدلا لاند دا وفای ته شریشو کړی یا په زموږه صورتي شریشو کړی چې خیری ته خوښی دي نه خدل کی وو ځکه وو به سلامونه درځوي یبې دې تلوي دا هډر خلکې شعر ته من خوشي او تو خلک کو غانده کي ذکر شي پدین په په نه فرایتا سم محاجا سنا کره غاند نه حکم چې پتا په کو بنا ویل کای ماي بخاري چې بابونه ذکر دي کم دیکھا حضید کی رضی کی طرح عمل مکروح دے؟ خیمائی بخاری پتا فقوح با باب قائم که بابون ترق باز الاختیار مخافتای اثر فا باز الناس بابون من خسر بالعلم قوما دون قومین دا دی دریمی مسلی دپارا موسی نیف علی رحمتو اصحر نقل کرده او رای وقرال احنا بلکا فی الاولا احنا فی مقیشم نیدان و فی صانت بی یوسف یونس و ذاکرنه صلما عمر اصرح بیمان سورت کارتی محکک سورت یوسف یا سورت یونس دائی د عمر رضی الله تعالی علیه امری د هغه کو یا فرید فرید ای بی ذا خلق القالین شان خلق الیوم دریمه کریمه در لورې مه مثلیه متویش و یذکر عبد الله می صاحب قال النبی صلی الله علیه و سلم المؤمنین فصحاء حته ای راځه ذکر موسی وارون او ذکر ایسا حافظ او صلاه صلاه سلو خفه پره غیر فرق ان رک اوکلا صلاه راو ما مساله د دینه معلومه شلا شاول سوره توي لکه څنګه خواتیم کې دي شي دا ولنه سوره توي لکي به په مين کې کار را شي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المؤمن شروع کړی دی په دغه معنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راکا تشریه دي صحابه بیا په هبن پویږي او عمل د ششه دي او مسالته دا سیدیتو شلای شدو ټکی نه وا کو د ار څو نا خو فضاج سورۃ اکتفاء او شله او ها بعضی چا ولې حدا مسلمدارو ته نقل کړل دي اول تاتا سيدا صلى الله عليه وسلم صدق بمكه فاستفتح بسوره المؤمنون هدا واقعي ترنا مثلي متعدي ثابت شريف يوم اکتفاپ آبائی سورت مانی دا صاحبی تشوالا سوکشوئی چا اکتفاپ آبائی سورتن دا سیدہ نا دا سیدہ نا دا سیدہ نا دا سیدہ نا دا سیدہ نا دا سیدہ ابن عباس وی رسول اللہ علیہ السلام سار سنتکی یوکی قول آمنا باللہ مہنج لینا و دیمکی آمنا باللہ وشہد مسلمون دا ترقطول نقل دي بینځم دو عمر رضی الله تعالی عنہ د عمل نه دا هم ثابته شوای چې اول رکات دې موږ دې شي کم رویتتا مقارا عمال في رکاعت الولا بمیعتم عشه انایتا من البقر او فیسانی بصورت من المسانی امید دا هم دا بنزم و مساله دا طول در رکاعت الولا بس ماندی تو سادی باندی او دیتا احبیق خمشواری سو مساله شتوری ها بینزو شپاگوا مساله ایو سرات مقام کول کمج کې راغلي تقدیم تأخير راځي کړه وقاله قرا تا ته مى يقرأ بسورة الواحد في ركعتين او سورة الواحد في ركعتين كلن كتاب الله عز وجل او خمه لیدا هى مى يقرأ بسورة الواحد تن في ركعتين او يرد سورة الواحد في ركعتين دین دو مسری مالین شلي یو مسره دا ماره مشوره چيو صورت ثاول رکعت کیږي ابي دیم کیږي دا جاي دین مثلا هم اله مشوره شي پويزي باندې ولا لري دا یو صورت دی او دی دی او دی په رکعت کې مؤلفي اپ درځه کیدارې وښتي هم پرره طریقې نشته ته تعامل لسم پدې کې مسلې ډېر معلومې شې او یو رکعت کې به به ویل او دوهونو کې به ویل یو رکعت یو ځل یو رکعت کې به بل کې به فضله مسلې ته معلومې بالکل لا جوړې دي خدای او تاکې ماو کو جزاد مسلې ترتیب نه ماستهو ما ساتي عثماني دي ترتيب نه روسي کم نه کړل <سؤال> دي دقه اولاد دی او دا خطر دی قدم هوه پارون میتاو صدا بو خطادا پراوید کی نکتی ویدیگی ویدیگی دانیم پارون دا نن په وروڼه ویلې چې جهار په موقدي في <تصفيق> ذكر كدر ا مړ یم هغه وانه یو د یم ورته دا به یو ثاني نور راځي کومه ده له ما څخه دا دی وانه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وویل آمین هم هغه د ثاني رحمه الله تنا عبد العليم بن مضر بن عامر بن حمص مين مولى عفانه ابي صالح السرمان على ابي وياه وي الله عز وجل صلى الله وسلم قال اذا قال امام غيم وضري ويقول قال بينهما الواثق قول القول الملائكه حكم لهما ما من ذنبه قال اهو محمد نسميته ابي ذكر سمي يا مولى مذكر يا ابو سعيد نحن روات عققين محمد بن عم السرمان ابي راهم استيحان ا در رحمت علیه دی نه سید موصن النقل لا مساله د تامین دا متوجی کی په دیکی ماکه سره ظاهر دی ورته قرات مثلی ذکر شلی فطاتحه خیرت من یخرک من ملک ی یو چند باب مباحث دی په مساله د انکی بے برابر حنا روس تا مونږه موته زم له وته تاروس کو. کو اول اختلاف لغته د عربی دی خدا سری نه دی اکثر استجیب یا ولات وخیر یانا یا فلی کن کذالکا. يا لا يقدر على هذا غيرك الا ذا استعان على ربك بخالدين في عباده وقيشان ندو سو کوئی موه تعالی دی عبادت باندې یو مو دی الہی دی نزا کی سو کوئی کندمن دیکه دا تلفظ دیګه دا په مصادر د یوې پرڅی شری کوه تشدید څه دی حمد ولالا کنا ولالا نه دا نیم مشدد دی کوم دی د ټول کې مونږ یې تلفظ په امين <تصفيق> باندې جهره یې قاله نه تلفظ باجاري بداعوي تلفظ په امان باندې او مفسد صلات دی ته دره حنا قران خاصه دی خدا کول نه سي زمرا را دي نه تلفظ په امين باندې څنګه دي بل اعلان دي په حکم کې ابن حضمگ هنا، دعوات ضمن رذانوں، وحبائل سسولتنا شودله Itad. ایم ی worry, ایم صاحب مرضی به زندگی بزمت 2020گ نمایر پتاکی زندگی تحوی لگی صاحب بردم ر Commit do اغزام شدگ را غدوب فرم صاحب امی صحاب شد. ایم اغزام شدی بیت حضور و قیل اغزام رون سیزی و با وجهل المعموم <معموم> جهل <جحن> المعموم بالتامين الامام <تأمين> وزفاه فرات غير مغضوب عليه من الوالين شو والمقتديانه وزفاه إما امام مالك امام وحنيفته الدين سبت شري المقتدين به وامام به نوي ذكر خو جمهورو پده قیل دیچه ایمان بیم بیم بي و مقدم وید. ازا امن الیمان فا امنو ازا امنو ایمان فا امنو الفاز دید. خیر دیو وری خبری دیخو مشعور اختلاف دا امین جهران دا ویسر رنده. مستقریر کتابون پده کوری کشوری صحاب او تریان مرتہی دینو د خبره تر سلامانه دا زه اته یوزو پوره اته ریسه له پوره نې کې ابن جریر په دې کې خ کتاب کړی ابن عبد البر دیب امام ترمذی دی مسالې ته زیات په دی باندې تارووس کوله دی تحرید محل دایکی امام شافعی احمد اصحاب عامه ذواهر جهالت دی او که پاینې باندې امام ابو حنیفه او د احمد ګری اخفاله ترجیب مؤلفنی پر د شمالي کې چې وځره جهار تک دي ديږي خو ایبا سره د مؤلفو چې دې په پی کړمان و د د اپالو نه د مسري سمبات کې کومرا وینې چې یو احمد فوروید دی خدا بهرغه دې پاتر بيچتاوي قناه بهرغه دې روسوه انبهرغه دې روسم انبهرغه دې په غي بابونه وکړي یو اساس دې قناه عطامن دعاون امان ابن زبير وممره حتاي لما ل مسجد لجاء ده دا طاوخه دي زمي زبېنه نقل کو او بهره خو کو امام ته چبره معنا نه ام امينا ابن عمر لا يداه يخود بينه د دې دوه کله حسين څه یې دل کانا بهره يو امام کانه می اعمال را او دین نه جاهر معلومیه و نشیر غیره دومه معلومی کی چې اهم دې نبی په خود دې ځوان باندې او البته دعوا کول چې دې دین ده قولنا چه انلیل مسجد نجا اوبلتره تا عطاوی چه امین دعا دا محسنه پهنگ نعک رضاق دارویت موصولا نقل کردی ابن جریج نعک امین دعا دو امین دویت با امین ویو جماعت آواز پا خورش شو امام شاپیم تاسن نقل کردی حتا وی ماته د دوسو صحابه ما دیندي شي امين دي ویو هو کويو ترتا تا وی شي جو ماچي بوازو چته ده نو بر ترتا تا او يمين دعا او قالون هم هم معلوم دي شودو ربكم تنتظروا وخفيا ما فروا اتران را پدېک په سلام انصر او هردا دا غږ چاته کوئ چې ما نه امين فور نه کوي امام ته کوئ نظر ته کوال تغویر ته څه مې کوی نو شری کېدو نو کار و دی چې د همو د سچ اول کوو هم د اقامت اهتمام کوو اقامت روسته کوو د پتیره راته سچ اول کې امام با یت تلیو فاتیح حبی رحمت پکړی امین دی دیوونو د ویچ ګورم ورو بدی چمیندانه قوتیش ها کو دای زاو کوشرا فاتحی په اختام باندې چی ما فای استا کی نو د مؤتدی لپاره دا پکاله چې فاتحه د وراوی د فاتحه د وراولو امام با مين ویله مخطب دي کړو او کله یوز کی وا خيت حالين هم له کويږي صح حديثو پراغدي او هغه کې کله چیرک مات حديث سره له درځمه خبره چي جلتيونه که شمين نه پوهږي خو بنا به تقدير دائمين اهتمام او سده زيته د فاتحي اهتمام او سنو نن ریبه ته هم وی چې صبر کوي چې فائده حل نه پخوت نشي نا غنره امین یو په څو کچې په حبابه خپل فېله ویل امینند بل څه نه یو امینم حق لرو خو اجتماعي د راتلنې د وژنې چې ګره امینانه پات نه کی دي دا ابو هرره رضی الله تعالی عنه روایت مو شریف علی رحمت علی با من وذا باب فصل تامین الطور اتا یکره خبره باب جهل مامومی بالتامین متن حدیث چیو ګورو من وا فقط تامین تامین ملائکه بیم دعا اذا قال <سؤال> هذا قامين په دې خبره مستنین دي نه څنګه استعداد پېښ کوي په جهل بيته ميد هو قال الله <سؤال> دي هبې خبره تعم فرجا قائم ما مغووبه اهم لو غالين <سؤال> فقولا من دې نه جهل <سؤال> څنګه وځي مونږ کې دې تا ګورو خدای د خپل زور کي زور دي چې دا خو او خدا نشي پر اين دي چا د امين په موافقت باندې وای نو او غي جهران وې جو مونږ به جهران وې کوه سيرن مونږ به سيرن وای نو او غي جهران وې کو سيرن وای موافقه د اوس په څسه کوي غي سيرن مونږه مونږ د ولي دیمرو سمسنه په رضا قال امام غلم موضوع عالم لغالبین دا دیمه قرینه شوله چې مونته به صفه تلږي امام امین او کوینه د کامین او فتلګی کنه دا قال امام موضوع عالم لزاهین تصافته تلغي دا قرینه او خود اللہ مکتا ہے ایمام فایمین خجی حر نہ کئی دیگر ام پسوانی جی حر کئی درہیم دا دا دا الفاظ ہم دیدی اپاہ رویت بہنی پاڑی سانت بہنی دیدی روز سرا کے لیدی یو سلونا ہمہ سبحان باب فجل اللہم ربنا و لکا الحمدو اینہی کنین ہے دا کا سنځي سمایه ان ابي سايح ان بهر راويتي اومله دا اذا قال الامام <سؤال> و سمع الله عليه المرحم اذا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانما نوقف فقولوا قول ملائكه فقل لهم اعتقدنا من ربنا لك الحمد و ان دا کایي دا زم نو شانت استعمال دي التا کوچا اللهم ربنا انک الحمد من جه هر کو نو و دې دې تي ورته یا وينه دلته چې پامين باندې جه هر کو وينه مشران دي شه ده کوڅه وې وې دي د دې حدیثن تیمه متلباده بوخاری نے ته څنګه مسله ثابت کړی ته زموته عمر اکبر بن عقیسی تمه ترې زم له هو ګورم مترم جله هو نه مسلم آدمی کړم عالم مترم نو نقطه نش قرائن پیدا شو د امینا ويا بداوته ابن ماجه دي زماني خبرت بوخاري خزيته ورسل <سؤال> بدايلو خبر غريب بداوته ابن ماجه كي ردي حالتا <سؤال> سمجھ کر دا <سؤال> حتى اس من کی سفیل <سؤال> اول ما غن ذ ابن ماجه کے تجبه الماجر پاچه ميراو صحيح دي حديث دغه کتنه وي صحيح دي لکه مونږه په ثاني تخبيشري مي راټوي دي امامي بوخاري دي كلام کړی احمد به كلام کړی دي اې میا کاتانه 20 مي راټوي ضعیف دي بل دي نماز را دي طبرانی اوست کې نقل کوي يهود حسب ګیدې مسلمانانو څخه د ریشېنی کې دعاو به سلام اقامت او سب په مکتوبه چا مين وی نو یې چې جهات چته دي هغه تللفوز باندې ذکر دی اول دلیدی من عباط روید دیگر اکثر من قولی امین نو بیعو خواه جهر کمده ایر ایو دلید دیگر تلمیزینا خلکل دیگر دوائید حجر روید وائل ناکات حجر بن نعمبست دوان ناکات روید صلمت بن قهل دیگر دوان ناکات روید امین و رفا بها صوته لقره و ترمیدی کی و مدد بها صوته لقره رجی دقره ویشتره وایل <سؤال> دا غره وې ته صند سفیان ماندی مد څو طرفه سود دی خدایم سند ده شوبه دی پاک حفظ سود دی او وایوستا دا خواغه طب قواچه دا امين بالجهر قيل او څو چه دا اخفا قيل دا وې اول له محسنیف دلتتا دعوتا قول نکل که چامین دعا دا دیدی که دیدی باپی دیم محسنیف دیم سوا وزل احسان وصفہ کی تامین دعا دا امین دعا شمانیم بے او کتاب اللہ وئی خَدْ أُجِيبَ دَعَوَةُكُمَا سُوَلَتَنِنُسْكِي نَحَتْ عَتْ عَيَاتِ دَعَوَةَكُمَا دُعَيْسَوَا دعون دعا سوا موسى عالی نبید اسلام دعاوه دعون اسلام کیا امین دعون امین نتابير تدعاوشم نوزید الائن ندام آدماشور چاوید دعاوه او اللہ فرمائی ادر وربکم تذر ام و خفیہ ادر وربکم تذر ام دعا کے تذر او اخفا بکار دعا بدین اخفا مادنی موتا محمد کے ابراہیم النحیل مره وې تکل دی چلو به امام قشیتان وای چلو شین تعوذ تسمیه سبحانك اللهم و انی دا وای غوېکونکو پسندات دا شومره قطرهیده هغه کما هغه نکاترهیده حیر ابو النباس څنګه رایخ کتا سلمہ د امین احفاظ وکړي داګه شانتي باجمور خان چېخفضه صوت د ذکر لريخفضه صوت دا کا څه وای دا ما شو مجوې لګدوسا وړان چې اچاتې ورساوې وای دې شنو کیه امام بخاری په دې سند کلام کړی دی وی چر دې سند کې حجرب بن عباس ذکر دی او ابن عباس دی هو د هغه جواردی چې هغه هم ابن عباس دی د نېکاو د نشینو یو د دې شکایت کړی چې دې چا کم دی این چلو شوال قما دقل دیتلار وایلن اقصابیت دیکنم درم دا چه ری که شعبه دیو شعبه نا سوشیان ساندن قویدی دا اگه جواب چتا تا چه ری شعبه عمیدونیون که الحدیث دا بیره رشاوی دیو احترام کنو ده خبر کول چدا دا بھیثوتز ز esperhد، زدن یا بهų دعوudsní خبز مED خبز chutotenت زر، زرはいباني needra زده امین جهرم يوای امین سررم يوای سنتاني اوی حالا », جهرم سنة تن ده ويهو شرن و خلوصان و از دواجان و میدان مگرم و رشار و رخصاد و پارا و دید پارا ای مجور و ویشی راپورت تیرش و باہر تبیه حبرو رسیجی شپلان کیه توشیب میں آنائی و دیر عجیب شانس بداؤ و او او ده تجول که چه تاسوره برد و مندریو بودر یه دلتا دلتا گنام او دان ده ممسیب که نو چه خیرات ختم کنه ودو با پا برد اوازو بانه موجه ختم کنه چه او دخواه پا خباله نو را نو را نو شه مولا بسوی نو دابده ودو کې دا باندې د توګه خپل نه یو نه به یې سافه کوو اوس بغچل اوس نه کړم قسم کوي نو خیرن نکم ورکه چې په اول په ډوړې منډکړه کنه هغه به سینام ومکو ویډیو به کوله چې دا شیږي دې عزانا نو ماشومان به ویډیوخه کې شي بریالي یا تا الله تای صاحب دې دینات تای صاحب عبد الحمید صاحب عبد القتیق تای صاحب وانتک صاحب عزاشی کا فضل توکشه رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبول دومره حق کی گاڑی چې یو کس به روانو سره وته او د سټې خو دې واه خپل چې ده په ویلایم پکې نه سره اور واستم شیخ سیم ده چالو کو خو چې کرے په دې خراب اور غټ کو بیا جد لنګر کې دومره محتاجه شکه په گاڑی همکې دوی نه له خپل لاره مونږ دې امین ته اے امام دغه امام بخاری په قیلمږو دي خو زما خلاب کو خدا کوم ترې په کار چې دا دا ما من هم سره بودین در دیوان الاش هذا مو مختدر شوی د اسم مسترغلی ندير ناامین خلقو قدسینووی رحله الیخ خلقو کې فراشی سوکی قدسینووی راکدې شپیخا دا هڅه خلک په مرتبه یې به مخې د مونږ غویا خلکو او ما به کې اختلافی <تصفيق> نو د ماکه د توزیدو د مونږ هم <تسلم> د توزیدو مولانا عبد الله یان د خسرهو شه ر من الرحمن په خوره خسرهو خدا کم کوي چې شروع شلو اے وګصه مونږین اسمک لین کوي او ګری او دګری هاو قال لري چې ته خبرې گو پودر ووای شي درغو غلا بقې بل بقې يلله ذراکنا ی حدیثونه ښه خبره کوي او نادي هغه تا خپل <سؤال> تا رايمتو شو ورکړی په ماصوب ونانې هاو د زبردست ضماني تبلیغي بي ګره به د کړی ها هغه چل وکی د کاغذ پر شاوټ کې او د هغه او دا خرقه او کوم چې دا غیزان دې دا ویو تر تر شان دې لاندې دا سباس خبره پر او دا او دې دا پکې دي چې یی ګړبن بس په یو ځکه یو کار دې کیږي وا کو زتاو سدا تاسو دې کې کومې دا وای انسان څنګه اوران دا څنګه چرو سن ډیر وخت او لکه اوسمه له وان دا شو ها کار ما چې تم دې دا Mm-hmm.